Det här är Kärlek och Knaster, en podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv. Tjena! Dagens gäst är min gode vän Kristoffer Olofsson och vi ska prata om Metallicas debutalbum Kill Em All. Det kommer bli ett samtal om vår gemensamma uppväxt i Kalix, om att vara populär på Flashback- om att slåss med kniv på stan och om hårdrockares mentala hälsa bland mycket annat det här samtalet vi ska lyssna på nu är inspelat i våras när jag befann mig i Stockholm några veckor tempot i samtalet är kanske norrländskt lågt med jämna mellanrum och humon är torr som fnöske, men jag hoppas att ni kan uppskatta den jargong som vi Ägnat halva våra livstider åt Till att utveckla Låt oss eh, Låt oss lyssna Va, Vad sa du att du gjorde sa du? Jag, jag sa att jag så här Sluddrar ju Eller typ eh, Vad heter det? Lesp, lesp sluddrar Nej men det gör jag också Det har inte stoppat mig från att ha en jävla podcast <laughs> Nej nej men jag tänker att det kan vara irriterande att lyssna på någon som bara såhär... det var lite sörplande typ. Det låter som kom att vi håller på plaskar med du vet, två vi åta sockar mot fush, varandra. Behöver ja. man ibland, det bara bryter ut så här metallika. Ska vi börja? Ja det kan vi göra. Vad heter du? Kristoffer äh, Olofsson Heter jag. <laughs> nu ställde jag frågan helt fel. Ja. Du misslyckades från första början. Men jag har lärt mig att man ska säga vem är du istället för en mer öppen fråga. Okej, okay. Men alltså ska jag beskriva det nu som att ingen, ingen känner mig. Eller ja För du vet ju vem jag, jag är. vet ju vem du är, ja. men jag tror, jag tror inte många av de som lyssnar vet vem du är. Ja, så. Okej. Okay. Uh, nej, men det vet de ju klart inte. Jag heter Kristoffer Olofsson och jag är typ uh, gammal barndomsvän med dig. Mm. Får man väl ändå säga. Eller barn-ungdoms. Uh, barn, Sen sjunde klass i alla fall det är ju, Och vi är ja. från Kalix 2. två Men jag bor här i Stockholm Och jobbar med tv Du skådespelar lite också Ja jag gör väl det När tillfälle gejs <laughs> om, om folk har sett dig något Vad har de sett dig Ja då har de sett mig förmodligen i kontoret Där du spelar eh. den populära Karaktären Örjan Ja populär bland, Han är populär på Flashback Om inte annat på du är nog förmodligen den enda människan som är populär på Flashback Ja, det kan, kan vara så jag hade Det är ju... inte lätt att bli liksom populär på Flashback Nej <laughs> 90... Det är mycket nägg på Flashback Det är 90... liksom det mesta Men då är det frågan så här, är du glad att du var populär på Flashback eller, Alltså du förstår vad jag menar om, de, om den sortens människor Som finns på Flashback gillar den, Har man gjort någonting rätt då? Ja, men alltså, jag tror nog att eh, de som sitter på flashback är nog, är nog, är nog snälla människor i, egentligen. Du vet, det är bara lite internet som ja. ligger bakom det här, tror jag. Alltså, men man vet ju på något sätt att man har blivit en... Ja, nej, men all sorts beröm är väl alltid roligt. Mm. Oavsett om det kommer från eh, någon på gatan eller, eller alla psykopater och mördare som sitter på flashback. Ja. Inte för att jag skulle vilja ha en flashback-tråd. Men jag säger, jag säger bara att nu har jag, inte jag en egen flashback. -tråd. Nej, du har inte en egen flashback-tråd, men du har förekommit på flashback. Ja, ja. Och flashback är alltså ett forum på nätet. Där som en... man kan diskutera typ allt och inget. Ja, och det är mycket, vad ska man säga? Femte kolonner, eller jag på att säga. Men, men rättshaverister och annat löst folk. Ja. Mycket anti feminister det, det, det, det, det, det, och liknande. Det, det väldigt Vill man ha reda på någonting som så här händer? Eller så här då kan man alltid gå in och läsa på flashback för där liksom de har informationen före alla andra känns det som ibland det är så här. så i vilket fall som helst skulle jag skulle jag jag kommer ju aldrig få en flashback tråd men om du hade en om jag hade den vad var din poäng med det nej jag bara, jag bara undrar hur mitt mottagande på flashback skulle ha varit i och med att du jag... skulle ju kunna typ starta en tråd över din podcast på flashback det är sant om någon kommer att lyssna på det. Hej Flashback, ja. jag har startat en podcast. Mm. Var vänlig att lyssna. Kom med ditt <laughs> oj, feedback. Oj, vad hatad jag kommer bli. <laughs> Första gången jag säger någonting i stil med så här, könsroller. Du är en idiot. Det här är bara skit. Aja. Nej, men det är kul att Flashback gillar mig. Mm. Du, vad ska vi prata om för, för skiva idag? Ja, idag ska vi prata om Kill Em All med Metallica. Är väl tanken. Eftersom jag har valt den skivan varför har du valt, valt den? Ja, jag har valt den för att jag nog tycker, eh, nu låter det som att jag inte är säker här, men jag är nog säker nog eh, att det är den bästa skivan som jag har hört någonsin och det är väl någonting som har, har så här, typ legat med en genom åren på något vis för att det, är en, det är en skiva som jag hörde som väldigt liten och en utav, eller egentligen det första så här, bandet som man verkligen började digga det var ju Metallica och typ Iron Maiden och ja men du vet de här klassiska Inkörsporten någonstans till typ Hård musik mm. Pornera att det sitter en människa som har liksom Levt i ett bergsrum De senast 30 åren Den här skivan kom 1982 Tre. 1983 och var deras debutalbum Ja det var deras debut säg att, säg att man har levt i en, i en uh, Grotta i Amazonas Och inte hängt med så mycket i musiksvängen Man känner inte till någonting om Populärkultur ja. Hur skulle du beskriva Metallica? Metallica var väl eh, en av pionjärerna inom eh, thrash metal. Thrash metal var ju en eh, musikgenre som uppstod under tidigt 80-tal som var någon sorts mix av heavy metal och eh, mycket new wave och British heavy metal och punk, typ. Alltså de spelade rock, liksom klassisk heavy metal, fast snabbare. De bildades då 1981, där det var trummisen eh, Lars Ulrik som är från Danmark, som hade, hade lagt ut en eh, annons typ i en tidning att han liksom sökte bandmedlemmar och så hade han rådat upp så här: jag gillar Diamond Head och Angel Witch och, och, och, och sån här mycket New Wave Bridge Heavy Metal och så typ skrev han att han ville liksom träffa någon snubbar som, som gillar den typen musik också och, och starta ett band och då fick han svaret av, av James Hetfield som är sångaren i guitaristen det finns ett eh, uttryck inom Thrash Metal som kallas för The Big Four och det är ju då Metallica, Slayer, Megadeth och Anthrax Och det är väl de som stod i förgrunden någonstans för den här rörelsen. Just i, i USA då. Det fanns även en, en europeisk scen. Men som var lite mer så här underground lite mer obskur. Den är inte det idag men då var den väl det. Med Sodom och Creator och Destruction och, och lite sådär där band. Men Metallica var liksom stilbildare. Ja. En av dem. Ja, precis. En av stilbildarna för... Den musikgenren då som eh, kallas för trash metal. Killemål, den här skivan vi ska prata om. Det ja. var deras debutalbum. Och vad är det som är så unikt med den? Vad är, hur, är, hur är soundet liksom? Jag skulle väl egentligen inte säga att den är så speciellt unik på så sätt egentligen. Utan eh, det Metallica gjorde på eh, Killemål, det var ju att de tog alla de här influenserna som jag berättade om. Typ Diamond Head eh, Motorhead Finns det mycket av Alltså snabbare liksom eh, New Wave Bridge Heavy Metal Och, och Heavy Metal Och så lite punky attityd i det Och så gjorde de liksom en egen mix av det Så att man, man hör ju på, på många av låtarna liksom Vart alla influenserna kommer Så att speciellt unik är ju inte så men, men, Eller rättare sagt idag är den ju inte unik Men då var den väl antagligen det Den skapade någonting nytt Ja det gjorde det men det måste man säga att Skivan har ju ett På ett sätt lite så här paradoxalt Uttalande Som jag kommer med nu ja. det, den, Skivan låter Väldigt mogen Även fast den är väldigt Ungdomlig och barnslig liksom I sitt innehåll med så här textmässigt Och attityd och sådär Men alltså själva musicerandet Och låtskrivandet känns Som ett band som skulle hålla på Mycket längre än vad de hade gjort du tycker att det känns som att det var känns inte som en debutskiva. Det känns som en eller man känner att det är en debutskiva attitydsmässigt och liksom att det här var något som de verkligen var tvungna att få ur sig. men just i i soundet och för den är ju väldigt välproducerad för att vara en skiva som släpptes 83. En en hårrocksskiva 1983 lät oftast inte så bra som Kila utan det, var, det var i, liksom i regeln mycket mer skramligare Och sämre produktion och. Vad berodde det på? Jag kan bara tänka mig att de var väldigt noga Med hur det skulle låta Och de var väldigt medvetna. Och de visste hur de ville låta också För att det kan man ju känna med många Bandsdebutskiv Att de vet kanske inte alltid exakt Hur de vill låta på den Det tar någon skiva in De liksom hittar sitt sound men just där så kändes det ändå som att Metallica hade en hyglig koll liksom på vart de ville med, med, med sin musik. Eh, nu skiljer sig till lite grann i att den är liksom lite eh, råare och lite mer så här opolerad än de senare skivorna. Men de hade liksom ändå strukturerat upp någon sorts eh, skelett som de, som de kände att det är detta vi vill göra. Så att jag antar att de, de, de var nog ganska tydliga när de gick in. I studion kan jag tänka mig att så här vill vi att det ska låta Hur gamla var de när de, när de spelade in den här skivan? 19, 20 år och sånt Det är rätt ungt Ja, de flesta i bandet är Ja, de var födda alltså 62 och 63 Så att de var alltså 19 och 20 När upptäckte du Metallica? Och när upptäckte du Killemål? Jag upptäckte Metallica ganska tidigt När jag började lyssna liksom aktivt på musik och det var typ när jag var 11-12 år och sånt. Jag vet att vi skaffade en cd-spelare hemma hos oss. Eh, 96 tror jag det var. Då var jag 10. Och den första skivan som jag köpte var eh, Best of the Beast med Iron Maiden. Men det dröjde inte så länge efter det. Innan jag började liksom eh, grotta mig in i Metallica också. Så att det, var, det var kring den tiden. Så att jag måste ha varit typ 11 kan jag tänka mig. Hur, hur kommer det sig att, att en elvaåring Fastnar för den här musiken För att när jag var elva ja. Och fick min första cd-spelare Och min första skiva Då var det Nordmans debutalbum Nordmans. Som, jag, ja, ja. som jag tyckte var the shit Och sen så hade jag liksom Något här soundtrack till äh, Familjen Flintstone-filmen <laughs> Det var liksom vad jag gick igång på då Björn ja, Skips men... kom jag också ihåg tack. Cornelis Vresvik. Ja, jag, jag, jag hade också en del andra skivor Till exempel så absolut absolute music. De hade ju alla typ. Och de tyckte man ja det här är ju bra. Men jag, jag tror i den åldern så var man så här: man hade inte riktigt hittat sin smak. Nej, det var väl inte så konstigt att man var ett barn. Liksom. <här> Utan, men, men det var ändå i den här liksom Skarven när man är typ 12. Eller nu, några år efter detta då kanske 12-13 när man liksom ändå börjar hitta lite mer av sin egen identitet. Så hittar man en, mer liksom av sin musikaliska identitet också. Men jag vet inte, jag, jag gick igång på det här. Och vad det beror på det är ju svårt att säga men, men just Metallica var sådär Det var inte för mjukt och det var inte för hårt Så att det var någon här mellangrund man kunde stå på Antar jag Som var tilltalande Det första albumet som jag hade Det var faktiskt ACDC's The Racer's Edge På kassettband Och det här var typ 93-94 kanske det... Det, det var liksom innan CD, Innan CD-tiden jag vet att det var, det var den som jag lyssnade på och så, ly och så gillade jag Europe också Innan liksom det här Europe och ACDC var det första Och så vet jag att jag brukade Lyssna på någon låt med oss i Osborn I bilen också Men jag kommer fanligen inte ihåg vilken låt det var Eller vilken skiva det var Men när, när hörde du Killemål första gången? Köpte du den? Var, Nej, det, alltså, var vet... det den första Metallica skivan du köpte? Nej Det var det inte den första skivan med Metallics som jag köpte Det var den som kommer den, Deras nästföljande album Deras andra skiva Ride Lightning Som jag köpte på Domus När det fortfarande fanns Domus så alltså vilket fantastiskt ställe Det var då Ja, det här var ju alltså i mitten Slutet av 90-talet Och Domus hade en, liksom en, en hel avdelning Med bara cd-skivor och musik och grejer Och där vet jag att jag brukade gå dit Väldigt, väldigt ofta efter skolan och, och sådär och så kunde man gå till kassörskan och så, om man hade hittat någon skiva när man stod bläddrade där bland alla album och så hittade man någon. Ofta så gick man på att vilket, vilket omslag som så coolast ut Ja, ah, det här ser häftigt ut, den här skivan vill jag veta mer om. Så då gick man till eh, till, till kassan och så sa man då att kan jag få lyssna på den här? Ja ah, visst det går bra sa de så hade de typ en cd-spelare som stod i kassan och ett par sådana här gamla hörlurar som man fick ta på sig då jag ser det och och mig. så fick man stå och lyssna på den här I godan ro Och det var nästan Den mesta musiken som jag köpte Och upptäckte, det var via Domus Alltså när man stod och bläddrade bland deras skivor Och så, och så provlyssnade man på någonting Och så ja, var det bra så köpte man det Var det så här, äh, ja, mindre bra Så då gick man bara vidare med något annat Kommer du ihåg när vi gick på högstadiet Då hade vi ju liksom storartade planer Om att bli filmregissörer Och jag kommer ihåg att vi en gång hade en en diskussion om hur vi så fram emot den dag När de skulle sälja en av våra filmer På Domus i Kalix På VHS dag antagligen ja. <laughs> På tal om musik så kommer jag ihåg att jag, att jag gillade väldigt mycket Under den här tiden också ett band som heter Black Ingvars Som gjorde typ så här Hårdrocks covers av slagigare låtar <laughs> Jag minns dem också <laughs> Jag kommer ihåg att de spelade på Pite Dansar och Ler ett år Och det var en sån häftig grej Wow, nu ska man åka och se Black Ingvars i Pite det var ja, det var, det var jävligt coolt. Det var väldigt häftigt då, på den tiden. Idag så är det väl lite mer tveksamt att man skulle ha gått igång på det så mycket. Men, men för att återgå till Killemall så kommer jag faktiskt inte ihåg när jag hörde den första gången. Metallica var också ett band som jag upptäckte via eh, biblioteket. För där fanns det två stycken live vhs som man kunde låna. Eh, som hette Live Shit. Och en var från Seattle 1989 och den andra var från San Diego, tror jag, 1992. Och de här eh, kassetterna, de lånade jag hur jäkla många gånger som helst, kommer ihåg. För att man fick bara låna dem om det var några dagar eller max en vecka. Och så satt man och kollade på den där liksom om och om och om igen. Och där var det ju då uppenbarligen blandade låtar från deras diskografi, inte bara liksom från Killamall. Många av de låtarna fanns ju med där såklart. Bara det de som fick dig att fastna för Metallica? Att se eh, dem spela liksom. Det var en or faktiskt. Ett av de starkaste minnena från det från den här live-videon har faktiskt med Kilemana att göra, och det är när de spelade Four Horsemen. Jag kommer inte ihåg på vilken det är jag tror att det är på San Diego eh, VHSen så har de typ ett så här break i mitten av låten. Där de liksom eh, Lars på trummena, stannar upp och de fortsätter spela så här, gitarriffet bara och han typ så här reser sig från trummpallen. Och så springer han typ runt så här och upp på någon jäkla balkare någonting så här vid scenen och springer liksom ner. Och så typ så här hoppar han ner på trumstolen och sen fortsätter låten och det tyckte jag var så jävla häftigt när han liksom sprang runt där så det var så här en grej som fick mig att bara oh, fan jag vill också bli trummis. Vad coolt det måste vara att göra sådana där saker på scenen. Sen har Metallica varit med dig liksom hela ditt liv. Alltså ja, de fram har, till dagens ja, dato i alla fall. Ja, ja, absolut. Du har en tatuering på din ena underarm. På min vänstra arm har jag Metallica. Hur kom uh, det sig att du tatuerade in? Ja, nej, alltså, det var mer så här att jag, jag måste ju tatuera något för att det är typ coolt och inne. Så att det bara blev det. Nej, skämt åsido. Det, det är ju en stor grej att tatuera in någonting såklart. Men det kändes som att Metallica är, var ju mitt första verkligen favoritband. Och är ju fortfarande idag. I alla fall delvis. <laughs> Så det var väl kanske lite av ett såhär Ja men det är ju en, en väldigt stor del av vem jag är Metallica Och att på, lyssna på den musiken På vilket sätt är det en del av, av dig? Nej men det är ju alltså Jag menar vad man liksom tycker om för saker Och liksom vilken musik man identifierar sig med Är väl en stor del av vem man är Det är lite av nostalgiska skäl också kanske man, Som jag tatuerade in det För att liksom påminna som. Hur det började på något vis ens musikintresse. För att det, har ju, det började ju med Metallica men det har ju utvecklats i någonting mycket, mycket större. Det är en av de frågeställningarna jag försöker få svar på i den här podcasten. När jag pratar med folk. Hur kommer det sig att, att du fastnade för just den här musiken och ingenting annat? Och på vilket sätt kan det eventuellt spegla din personlighet? Mm. Och det är väl det jag försöker gräva lite grann i. Okay. Vad, vad, hur tror du att Metallica har påverkat dig som person? Tror att du har, tror att det har gjort det? Ofta så upptäcker man ju den här typen av musik när man är ung i den nollen och man inte vet kanske vem man är riktigt. Det är lite som rökning. Ingen börjar lyssna på Metallica eller Röka efter att man har fyllt 20. Nej, precis. Och, och det jag tänkte komma till var att eh, sån här typ av musik handlar ju ofta om liksom... Ja, men eh, det är lite frustration och, och det är oftast unga människor som har gjort musiken också som man liksom kan identifiera sig någonstans med att ja, det finns de som så här känner samma sak och tänker samma sak också Jag har ju inför den här, inför vårt samtal ja. försökt försök lyssna på den här skivan så mycket som möjligt ja. eh, Jag är ju inget metalfan, det är ju ingen hemlighet jag är, ingen, jag är inte särskilt insatt i hård musik, när jag i alla fall då har för första gången haft en or orsak till att lyssna in på det här så jag upptäckt de här teman om aggressivitet Och frustration mm. Ilska mm. Har du relaterat till de här ämnena? Ja det är ju klart, det har väl alla gjort Eller alltså, inte kanske genom musik Men, men via andra saker också Jag upplever den här skivan lite som Ett typ fuck you Till liksom vuxenvärlden På något vis Eller till liksom De som säger vad du ska göra och du, hur du ska leva ditt liv. Som jag sa nu är den här nu mär, man märker att den här skivan liksom är skriven av de 19 åringar så det är inga djuplodande eh, analytiska textrader man finner men, men det, är mycket, det är typ ett, ett fuck your finger hela skivan. På egentligen. vilket sätt? Ja, men, alltså, i liksom den attityden som, som, som, som, som, som finns både i musik och, och sen i, i lyrik också. Det är det typ motorhead när eh, där de sjunger om att it's how i live my life. I can't take it any other way. Skivans tredje låt. Ja, precis. Ganska tidigt de cementerar in det budskapet. Ja, och det känns som att det genomsyrar liksom hela, hela skivan. Har du själv eh, känt behovet av att visa ett fuck your finger till vuxenvärlden? <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja, inte, inte lika eh, aktivt som Metallica gör. Det har jag väl inte. Men alltså, jag tycker ju personligen att musik handlar inte alltid om vad det är för liksom, budskap i texter och sånt, utan... Eh, Hos mig handlar det alltid om att få en känsla Eller att bli liksom berörd eller upprörd Eller någon, på något sätt liksom känna av musiken Och ibland så vet man inte riktigt vad i musiken det är som gör att man känner så Jag kan känna ibland när man lyssnar på en låt Som är så här, ja det här är en bra låt Men då kommer det liksom en liten melodigrej Eller en liten sångslinga eller någonting Som gör att, att det liksom hela låten vänder och som gör att den blir fantastisk Och det är väl egentligen den känslan Som jag tycker är det häftigaste med att lyssna på musik Men om du ska försöka beskriva det Vad är det, när du lyssnar på den här skivan När man lyssnar på den här skivan Vad är det du så, känner då? Jag, jag brukar säga så här Det här är den, den ultimata skivan För att känna sig tuff till För att när man lyssnar på den här skivan Då känner man typ så här adrenalinet i kroppen Och man vill så här När man ser någon på gatan så vill man bara så hitta näven till dem och bara, kom inte och bråka med mig <laughs> Känner du att du behöver dig i din vardag? Nej, det kan jag väl inte säga att jag Att jag behöver, men Det är som när man har tagit sig ett par öl Och känner sig så där lite extra tuff på stan Det är typ <laughs> så man känner sig när man lyssnar på den här skivan när du, när du går ut på stan och startar bråk Ja, precis Du vet Det här, Man tar sig ett par öl, lyssnar på lite metallika Går ut på stan, Sen och går kniven fram Då går kniven fram och då Faller de som domino-brickor Längst ja. längs medborgarplatsen Ja, nu sparar det här ja. Jag vet inte om det klarar någonting, men det är någon känsla så här man får i kroppen att man är så här oövervinnerlig. Det kanske är någon känsla man behövde när man var tonåring, exempelvis. Ja, men för att när man är liksom ungdom, då får du ju hela tiden höra hur du ska leva ditt liv och vad du ska göra från liksom vuxna och från lärare och från kamrater och allt möjligt. Och ibland så, eller ofta så känner man väl, det är väl inte bara jag som har känt så, det har väl de flesta känt att, att man inte håller med i det vad andra tycker. Och då kan väl det här vara liksom ett sätt att uh, istället för att gå ut på stan och slåss så lyssnar man på en, uh, en skiva. Det kanske kan inspirera en till att gå sin egen väg. Ja, precis. Har du något exempel du tänker på när du säger att de kraven som ställs på en? Ja, men det kan ju vara vad som helst egentligen. Alltså ren, rent liksom när man gick i skolan och sånt där så, så ville man inte sitta i klassrummet. Man ville ju ha rast hela tiden. Då börjar man balla ur in i klassrummet så då, då liksom blir man ju tillsagd. Då åkte kniven fram. Ja... Läraren drog fram kniven Och sa att nu, nu tar du det lugnt Men sen var väl Jag var väl jag kan ju inte påstå att jag har varit någon rebell på något vis Jag var ganska lugn ändå I min uppväxt Men ville du vara rebell? Nej, eller egentligen inte Eller Nej, jag var en tyst rebell Jag knät näven i fickan istället Svenskt Ja, en, svensk. sven, en svensk tiger Idag då när vi är 26 ja. kan du känna ett behov av, av den känslan idag. Ja, det råder ju någon sorts, kan jag känna. det så här, jante mentalitet generellt sett. Där folk pekar eh, finger över saker som man ska. Sådär ska du leva ditt liv och sådär ska du göra och du ska inte tro att du är något framför allt. Jag har ju börjat strunta i det. Helt och hållet var, eller så kan man inte säga att man struntar helt och hållet i vad andra tycker. Men jag gör det jag tycker. Det känns bra och det är må bra av. Och du, det tycker jag andra borde också göra. Vad är det jag inte fattar med den här musiken? Nu när jag hör dig snacka om det här med att det är ett fuck your finger. Det kan jag fatta. Okej visst, jag är inne på en annan musikalisk bana. Ja. Alltså jag har ju, har ju en annan smak. Mm. Jag tycker att det här blir det aggressiva här. blir ju liksom... Det blir för aggressivt För ja, mycket eller? Ja för mig blir det för mycket Jag tycker ja. bara att det blir oljudet, skränigt Oj vad arga de är, kan de inte bara kramas istället Nej men jag lyssnar ju också på Andra genres som kan finnas aggressiv Vad inslag ja. Men, men jag, jag baserar ju min större del av min lyssning På andra känslor mm. Och när jag lyssnar på det här så Det griper inte tag i mig Och jag fattar inte varför man ska vara så där arg Vad är det jag inte fattar ja, men jag tror, Det här måste ju handla om tycker jag smak på något vis eller alltså, jag har ibland svårt att förklara vad det är man gillar med, med saker och ting. Eller med, med musik framför allt. För mig handlar det mycket om den där känslan som man får. Och den, den får jag ju liksom inte bara av att lyssna på hårdrocksmusik. Det kan jag få av, av vilken typ av musik som helst egentligen. En bra låt är en bra låt som man säger säga. När jag funderar på vad min motsvarighet till den här thrash metalen är. I ja. min skivsamling. Vad som kan väcka det du beskriver- för mig Den genre jag helt tycker liknar den här mest Ja Det är faktiskt rap. Ja nej, men det kan jag tänka mig alltså, alltså hård, aggressiv rap Många metalfans skyr ju rap De står på en samlad grund på något vis ändå Ja, när jag lyssnar på Killamall så tycker jag att det är väldigt repetitiva sound Återupprepande ja. Och det är väldigt snabbt och det är hårt och det är in your face mm. Och det är ju egentligen tung rap också Tunga beats som är repetitiva. Jag menar, lyssnar man på exempelvis NWA's första skiva så är det ett väldigt tungt ljud, väldigt aggressivt som inte ligger så långt ifrån det här. Nej, skillnad... i alla fall inte rent attitydsmässigt. Nej, absolut inte. Så är de inte. väldigt besläktade. Mm. Och man ska göra en skillnad på det. Så att om vi pratar om tema och texter, mm. så där... Um... Metallica på den här skivan De har några låtar där de sjunger om Att de är Metallica och att de spelar på scenen Vi är de här, vi är jävligt bra på det vi gör Ja. Men det kan ju lika gärna vara en NWA-text också Skillnaden är väl kanske den att Där Metallica säger att de ska utrota hela mänskligheten Så säger NWA eller något annat liknande band Att de bara ska utrota det rivaliserande gänget Förstår du vad jag menar? Men det är samma innebörd ändå någonstans Precis när M.O.P. sjunger I'm gonna fuck you up, I'm gonna kill you Motherfucker, shoot you så sjunger James Hatfield You will pay dying 1000 deaths De menar samma sak egentligen Ändå kan man inte riktigt se dem sätta sig ner och ta en öl Och bara säga, jo men vi fattar vad ni är ute Idag efter Idag skulle jag nog kunna se det, men inte då 1983 Nej. En sak och någonting jag kan tycka är lite fint Nu när jag lyssnar på den här skivan ja. Det känns som att Metallica har väldigt stor kärlek Till sin publik Det är sant, det sjöng de redan här typ vi är Metallica, ni är våra fans Vi är typ bäst tillsammans är, är det därför de har en så Ja, hängiven fanskara? Delvis så handlar det nog säkert om det I alla fall de hardcore fansen som har hängt med från början Men varför de har en så stor fanskara idag Det är ju för att de liksom har strömlinjeformat sitt sound med åren För att eh, tilltala en större publik helt enkelt eh, Och det är inte så konstigt om man lyssnar på deras eh, Senare material som till exempel The Black Album, som är, undrar om det är den mest sålda orox någonsin, eller i alla fall en av dem. Så hör man där att allting är lika mycket större, inte lika rått och, och smutsigt som tidigare. Det är ju en skiva som delar Liksom fansen lite grann på något vis. The Black det, Album. Det är så här pre-Black Album, post-Black Album-fansen. Vad tycker du om Metallica som de är idag? Idag så tycker jag Metallica är ett väldigt bra liveband Men de är inte ett fullt lika bra albumband Ja, alltså det handlar ju mycket om att de ändrade ju i princip helt och hållet sin stil Den stora förändringen skedde väl med Load som kom 96 Som är någon så här mycket mer modernare rock lite. På vilken skiva var den här Nothing Else Matters? Nothing Else Matters, den, den, den ligger på Black Album Den stora hiten. Ja, det var en väldigt stor hit. Metallica hade ju gjort balladaktiga låtar innan dess. Så att det var väl inte en sån stor grej, kan jag tycka. Då kanske det var det 1990. Där det verkligen delar fansen det är vi Load och Reload. Där är det något helt annat. Det, det är liksom inte alls thrash metal längre. Det känns som att de fick någon sorts uh, identitetskris där, eller jag vet inte vad. Medelålderskris. Ja, men lite grann så. Det kanske inte är så konstigt, de var, de, var, de var liksom det coolaste bandet i gamet och så plötsligt kände de sig ja, omsprungna. De, de, redan då var de ju liksom gigantiskt stora. Någonstans kan jag ändå respektera att de, om det nu var verkligen det de ville göra då så, så tycker jag att de ska göra det. Men. Men samtidigt så blir det ju någonstans så här att är man ett ett band som har så mycket fans så tycker jag man måste ändå liksom tänka lite på fansen och, och, och, och vad vill fansen ha? Jo, de vill ha Metallica och nu var det kanske inte Metallica de fick där på de skivorna egentligen. Jag vet ju många, många artister i min skivback som gjort liknande grejer som ja. har bytt spår totalt. Bob det Dylan då är givetvis det mest givna resultatet som har bytt stil tre, fyra gånger. Fansen blev ju tokiga när han gick från liksom, akustiskt till elektriskt. Och sen blev de tokiga när han började göra country -skivor. Och sen blev de tokiga Fyra svänga senare liksom blev religiös Och ja. fortsatte i den stilen Men det känns ju Med att alla artister och band Som har hållit på under liksom 20, 30, 40 års tid Så är det ju liksom Mer en regel, ett undantag Att de har ändrat stil både en, och två och tre gånger Jag kan förstå att de blir liksom trött på att spela Samma låtar, varje kväll Och samma stil, absolut det... och, och jag menar, faktum är ju att det är ju alltid de gamla skivorna Som fansen uppskattar Släpper de ett nytt album som skulle låta som de gamla skivorna Så skulle ju fansen ändå inte tycka Att den nya skivan var lika bra som de gamla Så det på ett sätt är det ju så här Meningslöst att släppa ett nytt album Som låter som de gamla För att man skulle ändå inte tycka det var lika bra Det har fansen redan bestämt innan Att den kommer inte vara lika bra Så kände jag med CC Topp när de släppte sin nya skiva När de, försökte, eller de släppte skiva förra året Och försökte gå tillbaka till rötterna Ja innan de blev liksom den här eh, 80-tals CC-topp. Och det var lite där folk, folk var, ville inte höra det. De var ointresserade av det. Mm. Tycker jag är synd. Jag tycker det var en skitbra skiva. Ja. Har du sett dem live? Ja det har jag. Jag har sett Metallica live tre gånger. Det har varit väldigt bra alla gångerna. Häftigast var ju såklart första gången. Det var 2007 på Stockholms stadion det här. Anledningen var för den konserten satt sig i min starkaste Det är nog just för att det var den första gången jag såg dem Och inte nödvändigtvis kanske att det var den bästa konserten För att det, jag tror egentligen inte att det var det Utan den bästa spelningen det var nog den, förmodligen den senaste jag såg Som var på Ullevin När de körde The Big Four Med Slayer och Megadeth och Anthrax vad är, vad är det som gör dem till ett så bra liveband? Varför är de ett bra liveband? Jo, jag tycker att de levererar liksom bra live det är eh, även om deras senare album inte är så jäkla bra så är i alla fall deras setlist att de spelar live bra för då spelar de ju mycket av det äldre materialet också för att liksom tilltala de gamla fansen ser ni, James Hetfield ju inte riktigt samma sångare idag som han han låter ju inte idag som han gör på Killamall uppenbarligen för nu har han 50 och han var 19 när han på den James Hetfield har själv sagt så här att när han lyssnar på killemal idag så undrar han Vem är den där personen som sjunger För att han liksom Han, <laughs> känner, han, han låter inte så idag, han känner liksom inte igen det knappt Han låter ju alltså man, Han låter ju väldigt ung på den här skivan Ja det, det blir man, man hör att det, alltså det Man hör att när liksom När sången är på väg att spricka dit Så tar han i lite mer så att det blir ett liksom vral Ett skrik eh, Och nu idag har han ju liksom De mer så här. Mörkare, gubbigare, så här blåsigare röst på något vis, jag vet inte hur man ska förklara det men de där primalvrålen kan han inte hantera idag Sa saknar du primalbrålen? ja, jag gör fan det, jag saknar de där primalskriken från förr du, det är mycket gitarrsolon på den här skivan ja Och ganska mycket, alltså det är väldigt snabba jag är ett stort fan det av dissonanta gitarrsolon gitar ja. jag älskar gitarrsolon men det här är inte liksom den sortens gitarrsolon jag är van med jag, jag är egentligen inget Jättefan av gitarrsolo Måste jag ju säga Generellt Så här, Jag kan Om jag om Ett bra gitarrsolo Tycker jag oftast är lite mer melodiskt Ett gitarrsolo i en rocklåt Är något så här nödvändigt ont På något vis För att det ska finnas ett Det ska vara en vers Och sen en refräng Och sen ska komma ett gitarrsolo Fan många som liksom stänger av den här podcasten när vi börjar prata <laughs> gitarrsolor. Ja, men du, du ser, det är, ju, liksom, det är ja. ju Det är ju inte kul med gitarrsolen egentligen. Ja, men jag tycker det är det. Fast jag, jag vill ju du... ha, ah, okay. ha... Jag gillar ju mer de här långsamma... Alltså, ett långsam... -solo. Ja, men precis. Det är ju något som det är som det här vi pratar om, att musik kan ge en känsla man inte kan förklara. Det är något ett gitarrsolo gör med mig som man inte kan förklara. Jag här. tänker så här. De gitarrsolorna som finns på Kilemal, det är mer en så här... En extra växel i intensiteten På låten på något vis Att först spela med ett jättesnabbt riff Och, så drr, och sen kommer att Nu bara pressar vi upp det extra mycket Med ett vralande gitarrsolo Nu jävlar tar vi från tårna Ja, och det är lite det är Den funktionen de gitarrsolorna också har Att så här push it up another level Och inte för att man ska liksom Sitta och gunga med och njuta av att det är Ett fint solo liksom. Luftgitarr spelar mycket där. Ja, det är klart, men jag spelar ju luftgitarr När man har druckit en el eller två Då, då åker ju väldigt ofta fram Är det inte kniven så är det luftgitarren Ja, det är nog nästan oftare luftgitarren då får jag nog säga Eller lufttrummorna Jag vet att vi har pratat väldigt mycket luftgitarr När vi har pratat privat Ja Efter många år av forskning Så kom jag ju fram nu till sistens För bara ett, bara ett par månader sedan ja. Att det absolut bästa botemedlet mot bakfylla Och bakfylla ångest Ångest framförallt framför Är att spela luftgitarr mm. Det är väl det att man, man behöver svettas ut Du gårdagens... släpper lös någonting Inom dig Gårdagens synder måste komma ut Och det är någonting ja. så organiskt att bara låtsas spela Man mm. börjar med någonting lugnare Man kommer in i det Jag kan köra liksom luftgitarr en timme mm. Stå liksom i vardagsrummet och liksom göra och Du vet Nej men alltså jag Luftinstrument är kul jag, jag gillar att lyssna på låtar Där man liksom får, får växla instrument När det kommer något cool trumgrej Så spelar man lufttrummor Och sen så kommer det någon häftig gitarr Och då måste man spela luftgitarr istället Brukar du sjunga med? Ibland, men Om jag kan texten Så brukar jag försöka Men, men alltså jag är mer, jag är nog mer En, en luftinstrumentalist Än en luftsångare äh, Luftbas, det spelar man ju aldrig. Nej, vem, vem skulle göra det? Nej. Det är verkligen så här... Och, bas nu kommer det här coola basgrejen. <laughs> bas musik med basolon är ju i regel vidrig musik. Det är ju väldigt intressant för det finns ju en låt på Kilimall som, de som är ett bassolo. Okej. Okay. På din Den hade de ju kunnat typ, hoppa över på något vis, känner jag. Lite utfyllnad nästan. Ja, metalfans vill jag beröra okay. kort. <laughs> Nej men alltså metalheads eller vad man ska kalla dem metalfans är ja. ju så jäkla engagerade. Är det, är det någon subgenre eller någon musikgenre där liksom folk verkligen klär sig efter musiken och skaffar liksom frisyrerna efter? Så är det ju hårdrock, metal. Ja, men det tror jag det tror jag har att göra med att det liksom det finns ju inte någon annan musikgenre som har en liten utmärkande estetisk stil. Liksom, hur ser man att en person gillar pop? Det, det ser man ju liksom inte. Men en liksom hårdrockare på 80-talet, då var det ju läderjackor och liksom långt hår och tajta jeans. Och det är ju liksom, så idag också. Det har ju blivit liksom en, en uniform för hela musikstilen på något vis. Och det är väl säkert någonting som också gör att alla känner sig mer gemensamt eftersom alla har liksom någon stil att, att relatera till rent utseendemässigt också att det är liksom vi emot dem och det är egentligen hela det är som en sån attityd som genomsyrar hela genren på något vis ändå, kan jag tycka och lustigt nog de oftast när jag möter hårdrockare och jag känner ganska mycket hårdrockare ja. känns det som, Jag vet att jag växte upp mer Alltså de snällaste människorna är oftast hårdrockare mm. det, det Jag har mött mång är... många hårdrockare som är som nallebjörnar Det är för att man får ut sina aggressioner och frustrationer genom musiken Och så man behöver inte gå ut på stan och starta bråk Okej, okay. så orsaken till att jag är ett sånt svin Varför du är ett prakt svin? Det är ah, för att du inte har lyssnat på nog med hårdrock Okej, okay. det är så pass enkelt Jag läste i Aftonbladet Och nu ska man ju ta det med Varje gång man påbörjar en mening med jag läste i Aftonbladet så skulle jag lika gärna kunna ha sagt Jag läste i en ding, ding Ja, en stor snedskiffel med salt Nu kommer jag att tänka på den här ding, ding artikeln Med den där killen som hade en motorcykelhjälm Som fastnade på huvudet som man inte tog av på Till 30 år Nej, precis, den var för tight i hjälmen Så att han fick inte av sig den Så att då tänkte han att, ja ja Jag får väl fortsätta på den här då Och beviset som ding, ding hade det De hade ett foto på mannen som hade liksom iklädd kostym Höll i liksom en... en briefcase Och så hade han på sig en motorskykelhjälm Ja, och sen fanns det en annan bild Där han satt typ med sin familj runt ett middagsbord Och så åt han mat Och så hade han på sig en motorskykelhjälm Allt i visiret nedfällt ja. I vilket fall som helst Jag läste i Aftonbladet ja. Att en undersökning har visat Att metalfans är mer deprimerade Än andra fans Ja, jag vet, jag läste det också Men samtidigt så var det Då hade de länkat till någon annan om det var någon krönika eller någonting Och där hade de liksom så här, information Att det var helt tvärtom Jaha. Så att jag vet inte riktigt Vad man ska tro på det där fallet Och i den där artikeln så vet jag Då hade de kollat av så här typ Ett par hundra personer Men vad var det du ville komma till med det? Nej jag bara undrade om det var så Om du hade någon teori <här> När du hänger på såhär Sweden Rock Forum Nej, Är det mycket diskussioner om depression? Det kan jag inte påstå att det är faktiskt Mycket diskussioner om depression Bland det horror och svensk generellt Nej. Vad diskuterar ni om när ni inte diskuterar musik? Om allt möjligt annat i livet som alla andra människor diskuterar antar jag. Jag kommer ihåg när vi hade de här. här... Det är inte så att eh, hårdrockare är ett folkslag. <laughs> Eller en, en ras av människor. <laughs> utan eh, De är nog som alla andra tror jag. jag. Jag ser framför mig, du vet, så här, Sagan om ringen. När det finns de det finns här dvärgarna och hobbitarna. Allvarliga. Och finns det finns fans. Som, som tar upp kampen mot Sauron. En, en rolig grej med den där, jag läste också den artikeln. Då hade de ju en, en fråga. så här vilka fans tror du är gladast? Och då, var, då fanns det typ så här, popfans, rockfans, dansbandsfans, hiphopfans. Och så längst ner stod det gyllene tiderfans. <laughs> det är en helt egen genre. Ja, jag vet inte. Det, jag, jag tyckte det var väldigt lustigt. Jag kan tro... Att gyllende tider fans är gladare än andra fans På samma sätt som du vet En riktigt korkad hund Alltid är glad och viftar på svansen Den förstår liksom inte bättre Nej. än att vara glad Den kan inte greppa verkligheten Och därför är den alltid lite lycklig Nej, precis Vad tycker du är det um, Bästa ögonblicket på den här skivan Det finns ett parti i slutet av Norrmors Den är lite långsammare låt Men de drar på så in i skogen i slutet av den låten och det, det är en sån där skön kontrast när en låt har varit så där lite ja, men den har liksom byggts upp på ett bra sätt och sen bara så trycker de in i en extra växel där. Och så typ när den när just när, när jag vet att det kommer en så här trumgrepp trum trum, trum trum trum innan innan de liksom börjar innan eh, den tar fart där och så typ skriker han attack och sen så kör de igång och det är ju coolt som fan. Jag brukar... det, det är svårt att liksom välja ut något För att jag tycker att det är en väldigt jämn skiva Överlag Eftersom jag nu, det är min favoritplatta jag, jag brukar alltid också försöka hitta en, Ett favoritögonblick i skivan ja. Även om jag inte alltid Gillar skiverna som jag diskuterar mm. Med er gäster Vilka ögonblick har du hittat som du gillar då? I och med att det musikaliska Inte riktigt slår an en stäng hos mig Så jag har fått vända mig till texterna Och tema, alltså hitta olika teman Ja. Och jag tycker som sagt det var lite fint Det här med alltså, deras kärlek till fansen Och deras kärlek till musiken Och då har de ju en låt som heter Whiplash Som handlar om Alltså lira musik för publiken Då går ju refrängen Adrenaline starts to flow You're trashing all around Acting like a maniac Whiplash Ni headbangar och ni har det kul liksom ja. Men sen tycker jag att det blir rätt fint I sista versen och där kan jag tänka mig att, att man skulle få höra en sån här finstämd akustisk cover. Okej. Okay. När de sjunger den sista versen som går. The show is true. The metal is gone. It is time to hit the road. Another town, another gig. Again we will explode. Hotel rooms and motorways. Life out here is raw. We will never stop. We will never quit. Because we are Metallica. Ja, nu när du säger det på det sättet så... Så det är ju väldigt fint Vi, vi kommer aldrig ge upp Spela ingen roll vilka vi är och Det spelar ingen roll om man hänger omkring Kassa, och hotellrum vi, vi gör det här för att vi brinner för musiken Och vi brinner för fansen Vi är metallika, det är det här vi står för Ja. Det tycker jag är lite fint Men då var det just den texten du fastnade för att inte själva låten Nej, låten tycker jag är skräp <laughs> Okej okay. men, men, men jag kan ändå tycka att det, finns, att det är fint Att de är stolta över vilka de är det finns för, få, för många som, som har med attityd mot sin publik och som ska låtsas vara så jävla oberörda över allting. Den här sortens musik jag inte gillar, där det ska vara så såhär vi skiter i vår publik, vi spelar packade på scenen eh, och liksom... En väldigt arrogant. Ja, precis. Attityd mot sina fans. Precis. Ja, men det gillar inte jag heller. Om inte fansen fanns det skulle, de inte, skulle inte bandet finnas. Mm. Och om de tycker och om ett band påstår att de tycker att det är så jävla tråkigt och Hålla på med det de gör. Gör det inte då. Håll nej. käften. Så att eh, även om jag inte kan uppskatta Metallica för deras musik. Så kan jag uppskatta dem för deras. Åtminstone på den här skivan inställning till musiken. Ja nej, men då förstår jag precis vad med. menar. Vad tycker du är sämst? Sämst? Ja det har vi ju varit inne på lite redan. Och det är ju den här jävla baslåten. Anastasia Pulling Teeth. Men, hur... han, men äh, han säger det innan han börjar spela. Bass solo take one. Jag kan tänka mig när de, när de ska spela De har spelat in typ hela skivan Och så kommer, vad hette vad sisten? Cliff Burton Som dog i en bussolycka i Sverige 1986 I äh, oh, Vart var det här? Ja, äh... finns det finns ju den klassiska Percy sketchen Då Jonas Inde står vid olycksplatsen Och säger att Ja, just det ja. De har en liten sten där Lagt upp Dörrar Peter istället de kraschade med bussen efter ett gig 27 september 86 Och då har de rest en liten monument En liten sten så här, In memory of Cliff Burton och Så och det, det är ju en sån där Plats som många fans Vallfärdar till För att visa sin respekt inför honom Och Jonas Indeps karaktär i Percy Tora Påstår att på nätterna Kan man höra basgångarna rulla över Kullarna Ja ja just det jag kan i alla fall tänka mig att de spelar in den här skivan och Cliff Burton eh, säger så här Men killar, ja, ja, ja, jag skulle gärna vilja köra ett basol och de bara aah, Ja, aah, hur, hur gör vi med det egentligen? Nej men kom igen liksom. och så får han liksom, köra sin låt och han blir nöjd och glad Du vet, då kommer inte han och gnälla när han inte får lika mycket som de andra i gars Saken är den att han är liksom, han har bara fått musikalisk kredit på skivan för just den låten Övriga låtar så, så är det liksom de andra bandmedlemmarna som står Som för musik Jag slår vad om att när den kom ut på vinyl Så låg den typ den Sist på den Sist på, den... på A-sidan ja. Så att uh, ifall du inte har lust kan hoppa över den Smart James Hatfield Jag Tycker det har varit ett intressant samtal Det ska bli kul att se hur, hur Det ihopklippta resultatet blir Ja det blir väl typ 10 minuter långt Hur, hur känner du att, att, att Vårt samtal har gått Jo, det har gått bra. Jag vet inte liksom vad, vad det är du vill att man ska prata om sådär, men... Nej, jag tycker vi har pratat om en, en hel del. Ja, men då så. Är du nöjd så är vi jag nöjd. Topp. Tack så mycket. Ja, tack själv. Och nästa vecka kommer jag och Björn Jansson prata om Fleetwood Macs album Task